Astăzi emisiunea Român pentru Români dorește să vă poarte într-o călătorie mai puțin obișnuită ieșind din cotidianul atât de aglomerat Astăzi vom face o incursiune culturală în lumea cărților Da, iată în era tehnologică în care trăim în care comunicarea a devenit atât de rapidă iar cunoștințele sunt împărtășite într-o clipită oare ce rol mai are cartea tradițională? Cine este cititorul care nu renunță, ba chiar împletește tehnologia cu expresia clasică a tiparului lui Gutenberg. Astfel, sub genericul comunicare 100%, alături de mine, la microfonul emisiunii, se află doamna Cristina Duma, șef serviciu comunicarea colecțiilor, animație culturală și relații publice din cadrul Bibliotecii Județene a Dexenopol din Arad. Pentru a iniția dialogul nostru, spunem-te Cristina, de ce cartea? De ce ai ales să lucrezi într-o bibliotecă? Bună, Ioana, și bună ziua, dragi români de pretutindeni. Cu mulțumire pentru invitația transmisă, mi-ai dat uh, mingea la fileu. Am uh, de răspuns la două întrebări, voi începe cu ultima, pentru că despre carte vom avea timp în decursul emisiunii să vorbim despre ea. În orice formă, tradițională, electronică, dar la întrebarea de ce am ales să lucrez într-o bibliotecă, îți voi răspunde și vă voi răspunde foarte sincer. Cred că biblioteca m-a ales pe mine. În 2002 am început la secția Delegătorie, tocmai din Dragoste de Carte, ca și muncitor necalificat. Pentru a veni în sprijinul și, de fapt, în, în salvarea cărților, fiind de mică, îndrăgeam cărțile. Citeam cu lanterna, sub pătră, pentru că în vremea comunismului nu aveam curent electric seara și așa că citeam la, la lanternă. Greu cu bateriile, dar mă rog. Uh, începând de la secția de legătorie recondiționare carte, am uh, prins post de bibliotecar începând cu studii în medicale drept, după care transformat în studii superioare, am uh, lucrat la secția de împrumut carte pe, pentru adulți până în 2014 trecând pe partea de cursuri, traininguri și formare profesională. Uh, nu știu, uh, acolo, acolo te-ai format și acolo te formezi deoarece uh, nu doar cartea și publicul, uh, relațio relaționând cu publicul, găsești profilul utilizatorului și doar așa poți uh, concorda cu ceea ce se cere, acolo se ia pulsul. Atât pentru uh, nevoia de completare colecții, cât și pentru completarea de uh, nevoile utilizatorilor. Impresionant într-adevăr și mulțumesc din suflet pentru destăinuiri și mă bucur că ești alături de mine la acest proiect de suflet, proiect pilot, care își propune să aducă cuvântul de acasă din România în toată lumea. Iar dacă cei care de neascultă ascultă doresc să ne însoțească în călătoria noastră către lumea culturală, le propun numărul de telefon al emisiunii. Plus 40 0747 527 947 Iar acum, vă propun, dragi români de pretutindeni o idee. O idee asupra căreia să zăboviți timp de o clipă și să reflectați. Astfel, sub genericul Ideea de suflet pentru o zi normală vă propun un citat al scriitorului Tudor Mușatescu Când ți -e dor de cineva să nu închizi ochii Are să-ți fie și mai dor Cristina, ideea de suflet de astăzi este dorul Cum percepi tu dorul? Dor de oameni? Dor de lucruri de fapte? Dor de o carte poate? Deci, tema ta m-a copleșit de-a dreptul pentru că este o temă atâta de. de cât este de frumoasă, în același timp uh, e dureroasă pentru că, în fond, dorul nu are cum să nu doară. De ce anume este dor? Greu de spus. Că, de fapt, dorul este durerea sufletului. Nu are cum să-ți fie dor de lucruri. De fapte, posibil, dar cum dorul este durerea sufletului, este foarte... De ce anume ne este dor atunci când ni se face dor? Ne atributele unei persoane sau felul în care ne face aceasta să ne simțim? Ne dor de ea sau de persoana care devenim lângă ea. Stabilim legături numai în prezența omului respectiv sau ele se păstrează indiferent de distanță și timp. Complicat lucru. Dorul este un amalgam din toate, un sentiment probabil și mai mult ca sigur vechi decât lumea, care a animat mari iubiri presărând tristeți și oftări prelungi Împingând dorințe, disipând distanțe, născând în același timp idei, generând, cuv generând cuvinte în vârf de peniță. Există și un mecanism fundamental, poate cel mai frumos dintre toate protocoalele creierului. În cornul lui Amon, structura veche a organului cocoțat în cap, se fac asocieri apar aparent ciudate. Culori, parfumuri, sunete cu oameni, sentimente aparte. Dacă mergem pe stradă și mirosim un parfum anume pe care îl folosea un prieten ur în urmă cu 10 ani, 20, acea persoană ne vine vie în minte, chiar dacă totul părea de multuitat. Dacă auzim o bucată de muzică, vizualizăm un chip drag, alături de care am ascultat cândva acea melodie. Dorul ne coplășește și nu-i nimic rău în asta. Ne aducem aminte din timp în timp cât de oameni mai suntem. Dorul și expresia ne aducem aminte, merg mână-n mână, întrucât fără memorie el nu are cum să existe. Deci este corelația dintre creier și inimă. Impresionant! Mulțumesc din suflet din nou pentru că ne-ai și dorurile tale. Și oare ce poate fi mai românesc decât dorul purtat pe muzica maestrului Tudor Gheorghe melodia pe care o difuzăm în continuare? Dorul Călător! Dorul de acasă, dorul Chita a fost vremea frumoasă, dorul Și-a fugit ca-n dezbrăcat L-a prins vremea, are plecat Și-mi te ca Dorul Și-a fugit ca-n dezbrăcat L-au vremea, plecat, și mi ca Dorul Dar s a la săptămână Dorul Cu trei flori de gheață în mână Dorul Jumătate ne-i Jumătate Tate, ninsă Dorul S-a topit De steaua încinsă, Dorul Și din dorul călător A rămas doar dorul Nu dor Numai lacrimă și zbor Dorul Și din dorul călător, Vremea Doru cât a fost vremea frumoasă, dorul, și-a fugit cam dezbrăcat, L a prins vremea rea și-mi e teamă ca înghețat, dorul.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 Am revenit, dragi români de pretutindeni. Iată că, sub genericul din Arad, la o carte de vorbă, ne parvin și mesaje ale românilor care ne însoțesc în această călătorie despre carte și cărți. Voi da citire un primul mesaj care sună așa. Dragi frați români, din Banatul Orfan vă dau binețe. Vă ascult cu drag. Sper să vă trec acest frumos prag, semnat Teodor Groza de la Codru. Iar un alt mesaj spune, mă bucur să vă salut cu respect, să vă urez succes. Mă regăsesc în Turcia, dar dorul de voie mare. Sunt Sorina Groza din Timișoara. Felicitări RTV Unirea Internațional, Rad. Cristina, reacții? Da, este vorba despre acel dor de care pomeneam mai devreme, doar că nu am apucat să ating că dorul are mai multe conotații, inclusiv dorul de țară, Correct. care doare enorm, ca dovadă mesajele primite în din bănatul orfan. Da. Da. da. Și impresionat din Turcia. Într-adevăr. Mergând cu desfășurătorul nostru în continuare, vă te voi întreba cum se îmbină cartea cu tehnologia lumea de azi? Se îmbină de minune. De minune. De vă... minune. Uh, am și argumente. Cu toate că lumea este puțin speriată de inovația și partea de tehnologie uh, în care, cu care galopăm în fiecare zi, să nu uităm că, de fapt, și de la manuscris la tiparniță, probabil... Exact. Uh, spaima a fost, a fost aceeași. Ca dovadă, cartea încă nu a dispărut și tehnologia din ziua de astăzi vine și ca un fel de prevenție, de conservare. Uh, cărțile, vor rămâne tot cărți în rafturi. Doar că prin digitalizarea lor uh, prevenim degradarea lor, uh, prevenim deteriorarea lor, tocmai ca să le prelungim viața. Așa că tehnologia nu are ce să ne sperie. Și cu cât se citește mai mult, cu atât mai bine, chiar dacă se citește pe tabletă, important este să, să se citească. Iubirea de carte nu o să dispară. Nu. Nu. Și pentru că vorbim de iubire și pentru că sărbătoarea rămânească a dragostei va fi peste câteva zile în 24 februarie, vom asculta o melodie nemuritoare a trupei compact, solist vocal, regretatul arădean Leo Iorga. Mm, e ace în urma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 Am revenit în direct. Sunt Ioana Nistor, gazda dumneavoastră la Radio Unirea Internațional, alături de invitatul emisiunii, doamna Cristina Duma. În continuare, aș dori să vă transmit mesajul transmis de doamna profesor Carina Baua. Este un mesaj personal și adresat și mie personal și Cristinei personal. Dragă Ioana, mă bucur să o ascult în emisiunea Români pentru Români pe Cristina Duma, o prietenă a cărților, dar și a copiilor. Abia așteptăm, eu și elevii mei de la liceul special, să-i onorăm invitația de a vizita biblioteca. Vă felicit pe amândouă, sunteți minunate, vă mulțumim din inimă pentru apreceri. Iar telefonul emisiunii se află doamna profesor... Floarea Cândea. Vă ascult. Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua, doamna profesor! E, în certă edisiune am să intru în emisiune direct e, și să pălătesc această formule de adresare e, puțin cordială <laughs> pentru că am plăcerea de a discuta cu două doamne care cu cartea. În urma cu câțiva ani, să fie cam 10 ani, am avut privilegiul de a merge cu ultima mea generație de elevi din gimnaziu la biblioteca județeană. Și am vizitat tot ce s-a putut uh, vizita. La un moment dat, o elevă, Patricia, a zis doamna dirigintă. Noi ne aflăm aici, în casa domnului pline de cărți. Uh, atât cât voi trăi, îmi voi aminti că în viață trebuie să înveți și de la copii. De ce fată, eu mi-ar fi venit această metaforă, această uh, personificare, da. uh, această exprimare a unei petițe ea, Patricia, să facă din bibliotecă o cultură imaterială, dar personalizată. De aceea, dragă Ioana, dragă Cristina, acum încep să vă e, astrâng din brațe, să vă spun că e, meritați e, toată, e, toată stima și tot respectul celor care vă calcă pragul, pragul la cele două unitate de cultură RDN, îmi permit să salut românii de în care sunt acum și vorbesc cu voi să vă spun și să vă asigur de toată prețirea mea pentru că a răstăi firele unor cărți, a șterge de col de cronici înseamnă a mângâia obrajii unui copil. Vă doresc un succes! Sunt colega voastră, cea mai mare, cea mai mică, cum doriți să, să îi spuneți acum. Vă ascult și vă admir. Iana, dragă, Cristina, dragă, îmi sunteți dragi, pentru că astăzi, de fapt, am vrut să vorbesc despre dragoste. Alta este un prieten rece, dar și un concilier căruia poți, poți oricând să îi te confesezi. Nu te minte, nu te trăbează felicitări pentru tot ceea ce faceți. Doamnă profesor, mulțumim din suflet pentru împărtășirea și pentru dorințele dumneavoastră și vă asigurăm da. că lumea culturală arădeană, națională și chiar internațională va beneficia de aportul muncii noastre în fiecare zi. Vă mulțumim. Sunt convinsă pentru că noi suntem astăzi ascultați până la Petroi din Statele Unite ale Americii suntem mândri că suntem copilul cel... Arabul este copilul cel mic al Radio TV Internațional. Uh, prin toate puterile noastre și poțurile noastre promităm să fim din ce în ce mai buni. Seară frumoasă... Asemenea frumoasă și dumneavoastră. Și Vă mulțumim din suflet, doamna președinte. Mulțumim din suflet. Mulțumim. la revedere. Cristina, după aceste momente emoționante trebuie să-ți fac și o mărturisire. Prima mea experiență cu lumea cărților, în care, într-adevăr, așa cum a zis doamna profesor și eu profesez, a avut loc la vârsta de șapte ani la secția de împrumut Carte Copii. Oh, frumos! Îmi amintesc de mătușa mea și a bibliotecar, deci meseria Merge în Familie, mm -hmm. care m-a luat de mână și mi-a spus Haide să citești că te va ajuta mult în viață. Iar acum îmi vină în minte cuvintele. Un copil care citește va deveni un adult care gândește. Ce crezi? Într-adevăr, exact. Este exact așa cum spui. De aceea, uh, Biblioteca Județeană din Arad încearcă din răsputeri să diversificăm serviciile începând cu secția de împrumut carte pentru copii ca să i atragem de la vârstele cele mai fragede, tocmai nu neapărat punându-i în brațe două, trei volume de singura acasă sau ce lecturi mai sunt greoaie pentru vârste fragede. Da. Începem prin activități de joacă, cărți cu imagini, ne folosim de jocurile interactive, încercăm să găsim parteneriate, să colaborăm cu grădinițele, în primul rând, având și acel serviciu de ludotecă, unde copiii până la clasele primare nu vrem nici să ne transformăm un fel de after school și nici Palatul Copiilor. Totul se învârte în jurul cărții. Educație povești, formală și da, educație non-formală. Exact. Cu ajutorul cărților, cu ajutorul jocurilor, găsim modalitatea de implicare. Iar acum, haideți să ascultăm o melodie pe versurile poetului Adrian Păunescu, compusă și interpretată de Emeric Imre. Melodia se numește Nebun de alb. De când simt tot mai vocal de tine, stau pe soarele și luna. Acum e cel mai rău și cel mai bine. Și uite, n-are cine să ne ajute. Abia și mai ține lumea ale sale și într-un perete de muze mute. Nebunii negri caută o cale și te iubești cu mine și cu bază. Tot ceea tău vi se cuvine mie, Ca un nebun de ce capturează Regina neagră pentru veșnicine, ci te iubesc cu mine și cu groază, Tot ceea tău vi se cuvine mie, Ca un nebun de ce capturează Regina neagră pentru veșnicii. Late accidente, fare triste vin în miezul vechi. Iar eu sunt plin de gesturi imprudente, ca să te apropi și ca să te sperii. Jur împrejur prin veniște abelante, copii fragili du părinții în spate, bătrâni cu săli gride, o spepante, ci albatroși venind spre zâm și ci te iubesc cu milo și cu gloază. Tot ceea tău îi sec cuvine mie, Ca un nebunde alt ce capturează Regina neagră pentru veșnicie. Și te iubesc cu milă și cu gloază, Tot ceea tău îi cuvine mie, Ca un nebunde alt ce capturează Regina neagră pentru veșnicie. Și îți caut chipul În fiecare margine a fi În podul palmei dacă creiau nisipul Simt un jucându-se de-a Te aud în bătălii din vreme în vreme Osta și gărzi tale ți se Iubita mea cu foarte mari probleme Cu la și nume de regină Și te iubesc cu mină și cu groază tot ce-i se cu vine mie, Ca un nebun de capturează Regina neagră pentru veșnicine, Și te iubesc cu mine și cu gloază, Tot ce-i al tău mi se mie, Ca un nebun de altce capturează Regina neagră pentru veșnicină.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 Din nou, un mesaj. Impresionant. Sunt profesor Iuliana Pintea, cu o carieră de 50 de ani. Iată, la Arad se ascultă RTV Unirea Internațională. La Arad, mica Vienă, e acum acasă. Ca profesor, iubesc tot ce e carte. Mulțumim de aprecier și suntem onorați de gândurile dumneavoastră. Da, într-adevăr, Cristina, astăzi vorbim despre carte și cărți. Și vreau să te provoc, sub genericul 5 minute de lectură, sau ce citim pentru sufletul nostru, pe cine citim astăzi? Am venit cu o carte de suflet la tine, Ioana, mai ales că tema lunii este dragostea, am venit cu o carte și un roman capodoperă a literaturii române și anume Iubim de Octav de Sila. Mi-a rămas o carte de suflet, un roman de suflet din perioada adolescenței care poate fi citită oricând și recitită la orice vârstă. Am ales să vă citesc un pasaj, mai scurt, dar care sunt sigură că vă va impresiona, pentru că așa este octav de sila. A citit și a recitit-o, dar cum în scrisoarea aceasta, Dana a pus mai mult decât de obicei, Neculai Brateș căuta să înțeleagă adevăratul cuprins. Nu mai încăpia nici o îndoială când în Dana s-a luminat totul. Mai devreme, chiar decât a bănuit-o el, scrisoarea e limpede ca o apă de munte. De ce nu a primit-o cu o zi mai înainte să-i-o fi arătat și cuconului, Stejorel. Iar fi talmăcit înțelesul împreună. Dar de care tărmăcire mai e nevoie când nu e niciun ascunziș în ea? Până acum, mâna mea ți-a fost întinsă ca de la frate la frate. Dar de câteva zile însă simt că trebuie să-ți întind alte mâini. Altele și altuia. Ea mai mult decât categorică. Poartă în ea hotărâri implacabile. O nouă dezertare e imposibilă. Fiindcă e clar, ceea ce Dana nu poate uita, nu poate nici certa. O dovadă și mai mult că Dana nu e cuprinsă într-un joc de suprafață, ci într-o luptă în care a pornit de la începutul ei cu toate armele și armele întâi tinereți nu sunt ascuțite de viclenie, ci de puterea sentimentelor și nici nu pot fi atacate de rugină pentru că sunt turnate din cel mai nobil metal sufletul. Despre asta vorbim în uh, luna <coughs> iubirii și mai am un autor da uh, mai uh, contemporan și mai provocator, aș spune, mai degrabă. Te ascultăm. Este vorba despre Henry Miller și vă reda o scurtă cronică. Înțelepciunea inimii, spune el, alege pentru cititorul împătimit un melanj de povestiri și eseuri, probă a unei versatilități stilistice pe care scriitorul american o poate oricând dovedi. Prin rândurile sale, Miller își dezvelește cu candoare sufletul, scrie sincer, din inimă, evitând orice manierism sau îngrădire stilistică ce ar putea obtura expresia adevărurilor sale. La început visam să fiu rivalul lui Dostoevski. Speram să ofer lumii niște conflicte sufletești uriașe, întortocheate, care să impresioneze la culme. Dar până să ajung prea departe, mi-am dat seama că evoluase până undeva Dincolo de Dostoevski, dincolo în sensul degenerării. La generația noastră, problemele sufletului au dispărut sau mai curând apar sub o învățișare ciudat de distorsionată chimică. Noi avem de-a face cu elemente cristaline ale sufletului disperat și zdrobit. Asta spunea Henry Miller. Dragi români de pretutindeni, astăzi trecem dincolo de carte, tre trecem dincolo de cărți, trecem dincolo de bariere și ajungem la oameni. Impresionant fragment, iar în numele celor care ne ascultă, mulțumesc pentru îndemnul la lectură și sperăm fiecare dintre noi să-și aducă aminte să citească măcar 5 minute pe zi iar un epilog la aceste file de lectură poate fi melodia trume, trupei vamă veche haideți să o ascultăm <fricăție> Celor care cred că dragostea Va mai schimba ceva Le vom cânta Le vom cânta Le vom spune așa Nimeni nu o să explice Ce e dragostea Asta simte E dragostea, asta singur într-o zi de vară o vei afla. Și atunci, sănătate. explice ce e dragostea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 Sub genericul român pentru români, Ioana Nistor, alături de invitatul emisiunii, doamna Cristina Duma. Uite, Cristina, am primit încă două mesaje, iar primul mesaj ne-a dus amândurora zâmbetul pe buze și sună așa. Vă salută din livada cu meri, că și livada, precum cartea, trebuie îngrijită. Nu sunt prâslea cel voinic, sunt de la Alba Iulia colegul vostru, Constantin Avădanei. Vă doresc succes, iar la Detroit, în Statele Unite ale Americii, ecoul de carte se răsimte. Felicitări și prețuire supremă! Vă mulțumim, iar cel de-al doilea mesaj de dor de carte de cultură adevărată ne spune Din Ungaria, la o distanță de câțiva kilometri, vă ascultăm cu drag. Cu felicitări, prețuire! Cartea are fețele ei, fie ca ea, de orice fel, cu drag, Părintele Tibi, absolvent al Facultății de Teologie din Arad. Cristina, despre cărți am vorbit, despre doruri am vorbit, iar acum vreau din nou să te provoc. Ce ne poți spune despre tine, omul dincolo de carte? Știu că ești autor și specialist în comunicare. spune te rog, Cine este omul Cristina Duma? Ei, Ioana, mulțumesc tare, tare mult. Mulțumim tare mult pentru mesaje. Vezi că la prima întrebare cu care am început, ce, de ce cartea, de fapt, răspunsurile s-au primit pe parcurs, venind exact. din mesajele participanților și ascultătorilor tăi. Prea mult spus, specialist în comunicare. Ei, am o carte cu care... Încă nu dau foarte multe... Sunt doar cu autor. Așteptăm lăsarea de carte. Este, este, sunt doar cu autor. Da. Meritele sunt ale domnului Ștețcu, da. cu care am avut sprijitul să o scoatem. Dar aș vrea să... cum mai întrebat cine este omul? Aș vrea să fiu omul, Cristina Duma. Pentru că în uh, viața noastră de zi cu zi vrei să fii perfect să fii angajatul perfect, vrei să fii colegul perfect, vrei să fii soția perfectă, vrei să fii mama perfectă în totalitate omul perfect, spre asta tindem nu tind la perfecțiune, cu toate că nu mi-o doresc, dar uh, eu am un principiu Atâta timp cât nu ai uh, răutate în suflet. Și dacă bine faci, bine primești, să știți că așa este. Pe mine cineva acolo să mă iubește și mă iubește tare. Pentru că nu odată mi-e frică să-i cer. Pentru că îmi dă înzecit. Da. Perfecțiunea se măsoară în imperfecțiune. Perfect este atunci când sunt cele mai puține imperfecțiuni. Ce frumos, ce complicat și ce simplu și ce complex este omul. Trebuie să vă mărturisesc, dragi români, că astăzi am complotat cu Cristina pentru a de vă dezvălui câteva repere cronologice privind ziua de 21 februarie. Cristina, ai cuvântul? Da. Cronologic, în 1972, a avut loc lansarea romanului Marele Singuratic de Marin Preda. În 1805 s-a născut Timotei Ciparu, filolog și lingvist român, decedat în 1887. În 1864 s-a născut Virgil Onițiu, prozator publicist român, decedat în 1915. În 1865 s-a născut Anton Bacalbașa, ziarist prozator român, decedat în 1899. Și am lăsat pentru un final un reper important pentru toți românii de pretutindeni din lumea aceasta. Astăzi este ziua Internațională a Limbii Materne. Ce frumos! Declarată de UNESCO în anul 1999, cu scopul de a promova diversitatea lingvistică și culturală, precum și multilingvismul, Limba maternă este cel mai puternic instrument de conservare și dezvoltare a patrimoniului tangibil și intangibil. ONU consideră că toate acțiunile ce promovează diseminarea limbilor materne servesc nu doar scopul încurajării diversității lingvistice și educației multilingve, ci ajută și la dezvoltarea conștiinței tradițiilor lingvistice și culturale în întreaga lume și la inspirarea solidarității bazată pe înțelegere, toleranță și dialog. Îți mulțumesc, Cristina, pentru prezență, pentru împărtășirea gândurilor, a pasiunilor, a ceea ce faci cu dăruire pentru oameni și cărți. Și vreau să te mai întreb un lucru. Te rog. Despre carte am vorbit. Știu că biblioteca da. este un spațiu activ, este un spațiu viu. Cu ce se mândrește Biblioteca Județeană de Xenopol din Arad? Oh. Cu rarități bibliografice, cu biblioteca de copii? Fai, deci ne-ar mai trebui încă o oră de emisiune ca să vă pot prezenta cu ce se mândrește biblioteca. Păi noi încercăm să acoperim necesarul pentru toate cadecoriile de vârstă. Pentru copii avem activități educative, jocuri. Uh, inclusiv în vară am ieșit în parcuri, tocmai ca să. Ce proiect interesant! Să ieșim în afara spațiilor, da. tocmai da. Pe pentru a ne promova serviciile. La... Și la celelalte secții avem săptămânal lansări de carte, conferințe, dar uh, ca și valori de patrimoniu la Biblioteca Județeană din Arad. Cea mai veche carte pe care o păstrăm este un incunabul, Ioanes Duns Scotus, Chestiones Quodiblete, tipărite la Veneția în 1481, având tematică teologică. Un manuscris deosebit de interesant este Kochbluch, Cartea de bucate manuscrisă a, a contesei Maria Juliana von Wildenstein, care a trăit în uh, perioada 1697-1769, începută în 1712, de către aceasta, și care ne învăluie într-o atmosferă aproape uitată a începutului de secol XVIII din Austria. Contesa provenea dintr-o veche și renumită familie aristoc aristocrată de Granz, din Granț, iar cele peste 400 de rețete descriu preparate dulci inedite de epocă. Îți mulțumesc pentru aceste dezvăluiri, iar pe scurt, așa că nu ne ar mai trebuie probabil. Sunt două ore. Într-adevăr, dragi români de pretutindeni, iată un motiv în plus pentru a vizita Radul, pentru a vizita Mica Viena, pentru a găsi oameni, oameni găsi, gânduri, a găsi suflete și de ce nu o carte. Din nou, Cristina, îți mulțumesc pentru prezență, pentru împărtășirea gândurilor tale, a pasiunilor a ceea ce faci cu dăruire pentru oameni și cărți. Ioana, îți mulțumesc pentru invitație și, într-adevăr, românilor de pretutindeni vă așteptăm în Arad și niciodată nu ratați Biblioteca Județeană. Cu mulțumiri! În încheiere, Ioana Nistor, gazda dumneavoastră la Radio Unirea Internațională, alături de invitatul emisiunii Români pentru Români, doamna Cristina Duma, vă lasă în compania trupei Voltage, care ne transmite un mesaj special pentru românii de pretutindeni. Când fi viața mea? Vesel, trist, tot l-aș cânta Nu aș rata nicio notă Râu ar fi, la în înnota Pân' la mare la aș urma Nu m-aș opri niciodată Ști că Viața n-are buton de rewind Să poți să întoci ce-ai pierdut Dacă mâine cerul Ar fi prea plin de dor, Dacă nici o Nu m-ar atinge în Tu ai fi motivul Tu ai fi motivul Să pot Să pot să -o iau de la capăt Numai atât de multe să vă zic Inima e ca un cocor pe țări pleacă zbor Atunci când e-n suflet iarna. Poate nu le va găsi Poate se va prăbuși Dar nu renunță vreodată Să știi Aș spura chiar și